Miss Kitty Talbot elégedetten lépdelt fel Mr. de Lacey és Huga Lady Amelia nyomában a Gróvenor Square-en álló impozás villalépcsőjén. Az elmúlt héten csak úgy dagadtak ebből a büszkeségtől, miután nem csak Mr. de hanem az özvegy grófnék egyét is sikerült elnyernie. Mrs. radcliffe egészen elbővölte az alaposság és a gondosság, amelyel Kitty az egészségügyi problémáit igyekezett orvosolni.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 A szalomba lépve a gondolatai éppen a jeles esemény körül jártak, amikor ábrándozásából egy éles kiáltás zökkentette ki. James! hangzott fel mellette. Mr. the Lacey és Lady Amelia mindketten előre szaladtak, hogy üdvözöljék a délceg férfit, aki egy magas támlásszékből állt fel. Kitty magára maradt az ajtóban és zavartan pislogott. A menegüzvözlésből és a megszólításból arra következtetett, hogy az illető Lord Radcliffe, de úgy tudta, hogy az úriember igen ritkán teszi tiszteletét Londonban. Az ifjabdő lészi testvérek lelkes kölyök kutyaként ugrálták körül a bátyjukat. Miután Lord Radcliffe alig tartotta a kapcsolatot a családjával, Kitty feltételezte, hogy nem táplál forró szeretetet testvérei iránt. Most azonban egyértelműen kiderült, mennyire egy egymáshoz. A férfi szeretettel nézett Árcsira, aki túlságosan is sokáig szorongatta a kezét, majd elnéző mosolyjal fordult Améliához, aki a könyökét rángatta. A háttérbe húzódva Kittinek nek lehetősége nyílt alaposan szemügyre venni őt, aminek nagyon örült. Redcliff magas volt és karcsú, ami sportos életmódra utalt, és kétségkívül jó képű. A haja sötét, szürke szeme kedves, a tartása magabiztos. Igaz, mindez nem volt hatással Kittire.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 Kitty egyetlen borzasztó pillanatig úgy érezte, a férfi a lelkébe lát. Mintha tudott volna minden szégyenletes dologról, amit Kitti valaha tett vagy gondolt, és ítéletet mondott volna felette. A lány lélegzete elakadt, és kiderült, hogy mégiscsak képes elverősödni. Redcliffe elfordult, a pillanat elillant, Kitty pedig magához tért. Ezek után a helyet foglaltak a szalomban, peccon pedig feltállalta az uzsonnát. Kitty elfogadott egy szelet süteményt, és hebegve köszönetet mondott. Mr. Abbott fordult hozzá Red Cliff, amint a lány belearapott a süteménybe. Mesél, kérem, hogyan ismerkedett meg a családommal? Árcsi a levelében valamiféle cipellőt emlegetett. Ó, oh, te jó ég! Mr. Abbott színlelt zavarral sütötte le a szemét. Igen, rendkívül hálás vagyok Lady amelia és Mr. de hogy a segítségünkre siettek a szorult helyzetünkben. Csodálatos, hogy így újra találkozhatott a két régi jó barátnő.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 majd Lady fordult, remélve, hogy véget vethet a faggatózásnak. Úgy hallom, egyre jobb idő várható a szonyó. Remélem, hogy vége szakad a magas páratartalomnak is, amely feltehetően a szörnyű migrányét okozza. Én is remélem, kedvesem, de nem számítok sok javulásra, felelt, lemondóan Lady Redcliffe, majd a fiához fordult. Redklif hol jó állapotban volt, amikor eljöttél? Nagyon is, vágtarás ilyetve Redcliffe. Mr. Dunnészitől úgy hallottam, hogy Redcliffe-hol Hall igen gyönyörű. Szólalt meg Kitty, és hízelből mosolyt villantott Radcliffe-re. Nagyon szívesen hallanék róla többet, uram. Attól vélek, hogy a társaság nagy része unalmasnak tartaná a beszámolómat, felelte idegen Redcliffe. Meséljen inkább ön a családi birtokukról. Netli, igaz? kitty arcára fagyott a mosoly. Szívesen, bár attól tartok, hogy túlzást lenne birtoknak nevezni. Valóban? Csodálkozott a férfi. Árcsi szavaiból úgy vettem ki, hogy meglehetősen kiterjedt földterületről van szó. Kittinek komolyan erőt kellett vennie magának, hogy nevessen vádló pillantást Árcsira. A fiatalember megérezhette, mekkora baklövést követett el, mert sietve közbe vágott. Nem, nem, James, azt mondtam, hogy impozás a birtok, de nem a nagyságára, hanem a szépségére értettem. Árcsi elégedetnek tűnt azzal, ahogyan csűrte, csavarta a szavakat, szélesen elvigyarodott, és Kittihez fordult egy elismerő pillantásért. A lány rámosolyogott, mert tudta, hogy nem lenne értelme kimutatni a bosszúságát. Hát olyan nagy elvárás lenne tőle, hogy Árcsi a felesleges túlzásaival ne a törekvéseiket? Most mások szemében úgy tűhetett, hogy Kitti készakarva félrevezette őket, és ez feletté bosszantónak találta. Nagyon kedves, de nem vagyok benne biztos, hogy így van, szerénykedett Kitti. Mi minden esetre igen szépnek látjuk. Jelentősség teljes pillantásokat vetett Cecilire, hogy bevonja őt is a beszélgetésbe, a húga azonban bizonytalanul a távolba révett. Kitty nagy szerencsének vélte, hogy a nők esetében nem számít bűnnek a butaság. Ebben biztos vagyok, jegyezte meg negédesen Radcliffe. Az ország nyugati részét található, igaz?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 és harmadszor rajta áll, hogy véget vessen ennek az ügynek.